Kapitola čtvrtá. A jakž poznal pán, že slyšeli farizeové, že by Ježíš více učedlníků činil a křtil než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale učedlníci jeho, opustil judstvo a odšel opět do Galileje. Musel pak díti přes samaří. I přišel k městu samařskému, které slové Sichár, vedle popluží, kteréž byl dal Jakob Jozefovi synu svému. Byla pak tu studnice Jákobova, protože ústav na cestě Ježíš posadil se tak na studnici a bylo okolo 6. hodiny. I přišla žena samaří vážití vody, které řekl Ježíš, dej mi píti, nebo učedlníci jeho byli odešli do města, aby nakoupili pokrmu. I řekla jemu žena ta samaritánka, která čtý sa žid žádáš ode mne nápoje od ženy samaritánky, nebo neobcují židé ze samaritány. Odpověděl Ježíš a řekl jí, kdyby znala ten dar Boží a kdo jest ten, kterýž praví tobě, dej mi pítí, ty by prosila jeho a dal by tobě vody živé. Jdi mu žena, pane, aniž máš čím bys navážil a studnice je hluboká, odkud tedy máš tu vodu živou? Zdališ si ty větší, nežli otec náš Jákob, kterýž nám dal tuto studnici a sám z ní pil? i synové jeho, i dobytek jeho? Odpověděl Ježíš a řekl jí, každý, kdo špije vodu tuto, žíznit bude opět, ale kdož by se napil vody té, kterouž já dávám jemu, nežíznil by navěky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody příštící se k životu věčnému. Řekla jemu žena, pane, dej mi té vody, abych nežíznila ani chodila sem vážití. Řekl jí Ježíš, jdi, zavolej muže svého a přijď sem. Odpověděla žena a řekla, nemám muže. jí Ježíš, dobře střekla, nemám muže. Nebo zpět mužů měla a nyní, kteréhož máš, není tvůj muž. To jsi pravdu pověděla. Řekla jemu žena, pane, vidím, že jsi ty prorok. Otcové naši na této hoře modlívali se a vypravíte, že v Jeruzalémě jest místo, kdež náleží se modlitím. I Ježíš, ženo, věř mi, že jde hodina, když ani na této hoře, ani v Jeruzalémě nebudete se modlit otci. Vy se modlíte a nevíte čemu. My se modlíme, čemuž věříme, nebo spasení je ze židů. Ale jde hodina a nyní jest, když to praví modlitevníci modliti se budou otci v duchu a v pravdě. Neboť takových otec hledá, aby se modlili jemu. Bůh duch jest a ti, kteří se jemu modlí, v duchu a v pravdě musí se modliti. Jemu žena, vím, že Mesiáš přijde, kterýž slove Kristus. Ten, když přijde, oznámí nám všecko. Jí Ježíš, já jsem, kterýž mluvím s tebou. A v tom přišli učedlníci jeho i divili se, že s ženou mluvil, Avšak žádný neřekl, nač se ptáš, nebo proč mluvíš s ní. I nechala tu žena vědra svého a šla do města a řekla těm lidem, pojďte, vy jste člověka, kterýž pověděl mi všecko, což jsemkoli činila. Není-li on ale Kristus? Tedy vyšli z města a přišli k němu. Mezitím pak prosili ho učedlníci z kouce, mistře, pojez. A on řekl jim, jáť mám pokrm jisti, kteréhož vy nevíte. Učedlníci pak mluvili ve spolek, zdali jemu, kdo přinesl lístky? Jím, Ježíš, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, kterýž mne poslal a dokonal dílo jeho. Však vypravíte, že ještě čtyři měsícové jsou a žeň přijde. A i vám pozdvihněte oči svých a patřte na krajiny, se již bělejí kežni. Kdož pak žne, odplatuť běře a zhromažďuje užitek životu věčnému. Aby i ten, kdož rozsývá, radoval se spolu i kdož ne. Nebo v tom pravé je slovo, že jiný jest, kdož rozsývá a jiný, kterýž ne. Já jsem vás poslal žítí? o čem jste vy nepracovali. Jiní pracovali a vy jste v jejich práci vešli. Města pak toho mnozí samaritánů uvěřili v něho. Pro ženy svědčící, že mi pověděl všecko, co jsem činila. A když k němu přišli samaritáni, prosili ho, aby s nimi zůstal. I pobyl tam za dva dny. A mnohem jich více uvěřilo pro řeč jeho. A ženě té řekli, již ne pro tvé vypravování věříme, nebo sami jsme slyšeli a víme, že tento je právě spasitel světa, Kristus. Po dvou pak dnech vyšel odtud a šel do Galileje, Nebo sám Ježíš byl svědectví vydal, že prorok ve vlasti své v poctivosti není. A když přišel do Galileje, přijali jej galilejští, všecko vše, co činil v Jeruzalémě ve svátek, nebo i oni byli přišli k svátku. Tedy opět přišel Ježíš do kány galilejské, než učinil byl z vody víno. I byl jeden královský služebník v Kafarnaum, jehožto syn nemocen byl. Ten uslyšel, že by Ježíš přišel z judstva do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby zestoupil a uzdravil syna jeho, nebo počínal umíratí. I řekl jemu Ježíš, neuzříteli divu a zázraků, neuvěříte. mu ten královský služebník, pane, podíš prvé, nežli umře syn můj. mu Ježíš, jdi, syn tvůj živ jest. I uvěřil člověk řeči, kterouž mluvil jemu Ježíš a šel. Když pak on šel, potkali se s ním dva služebníci jeho a zvěstovali škouce syn tvůj živ jest. Tedy otázal se jich na hodinu, kterou by se lépe měl, i řekli jemu, včera v hodinu sedmou přestala mu zimnice. Tedy poznal otec, že právě ta hodina byla, kterou řekl byl jemu Ježíš, syn tvůj živ jest, I uvěřil on i dům jeho všeckém. To opět druhý div učinil Ježíš přišel z judstva do Galileje.